Дядько Феодосій зробив паузу і знову наповнив свій гранчак. «А як же вижила моя бабуся?» – нестерпів я. «Хіба вона тобі не розповідала?» – здивувався він. «Каже, що Бог почув їхню молитву, зглянувся на них, доніс ту мольбу до Андрія. Справді, під ранок ми вихопилися з лісу, перебили вартових і врятували тих, кого німці не встигли стратити. Забрали з собою в ліс. А потім? Потім. Потім німці оточили нас, випалили частину лісу. Їм було наказано будь-що викурити партизанів. Дуже ми їм заважали. Москва прислала по нас літаки. Андрій вивів на галявину хворих, поранених, жінок і партизанських матерів, Сказав, зараз прибуде літак Сідайте в нього Він доставить вас у глибокий тил А твоя бабка запручалася Ніколи не посмію Піднятися в небо На твоєму диявольському Єроплані Господь поселив людину на землі А собі вибрав небо Що ж, тоді за годину Сюди прийдуть німці з вівчарками І заберуть вас Так і сталося Літак злетів у небо, решта загону на чолі з Андрієм рушила виконувати останнє завдання. Нам було наказано підірвати залізничний міст, а твоя бабка, піпу з спідниці, і ще восьмеро жінок у її приход залишилися на галявині. Незабаром загавкали собаки, німці оточили жінок, Вишикували в колону і погнали за мінованим полем, що межувало з лісом. Нещасні полонянки тримали в руках ікони, а в торбах за спинами несли церковні книжки. Ступлять крок і вимовляють молитву. Подолали кілька кілометрів і вийшли на битий шлях. Слідом за ними сунув табунець коней. Ми не могли забрати їх із собою, тому й покинули. А у хвості колони волочилися фріци з собаками. Підірвалася тільки одна старенька. Кажуть, знепритомніла і впала на міну. І сліпа кубила. От і спробуй тепер довести твоїй бабці, що їх врятував не Господь Бог. А ти агітуєш її підписувати якісь папірці. «Нічого з цього не вийде», – закінчив свою оповідь дядько Феодосій. Ми просиділи з ним допізна. В селі померла якась жінка, і бабуся разом з подругами цілу ніч відправляли похорон над нею. У нас точилася довга розмова, говорили і про те, і про все. Дядько Феодосій виявився дуже балакучим, промовляв і філософствував як професор, Мабуть, через це його й прозвали в селі Лохвесором. А нам таки вдалося переконати бабусю в тому, що пенсію за Андрія їй треба отримувати. Хай удасть ніби не письменна і замість підпису ставить у відомості хрестик, адже хрест – це символ християнства. І вона погодилась». Гроші за замученого гітлерівцями сина-партизана вона справно збирала і кожної зими приїздила до нас у Київ, йшла до Андріївської церкви і полишала їх там, аби цілий рік щодня поминали його за упокій душі. Розділ 18. В Бананово-Лімонному Сінгапурі Травень тільки не розпочався – а на дворі вже панувало справжнє літо. Запашна зелень чарувала своєю свіжістю, безмежна блакить чистого неба манила до себе веселі зграйки пташок, у верхів'я помолоділих дерев. Здавалося, міське життя перемістилося тепер з будинків і кімнат назовні. В чотирьох стінах не сиділося, душа прагнула простору природи. Ми домовилися з однокласниками Едом і Казимиром Войцею під кінець дня зустрітися на Володимирській гірці. Там на горішній алеї з боку вулиці Костюльної встановили динамометр – вимірювач сили людини.